أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقاً مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تضل الشياطين عن ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر مقصد سوره بقرہ بیان د څلور مسلو ده اوله مسله اثبات توحید دا ثابتې چې الله په ذات او صفاتو کې یو ده دویم مسله اثبات د رسالت دا ثابتې چې الله همیشه‌ د پاره پیغمبران علی گلی دی او دا غنه اخری پیغمبر نبی علی سلام دی او دا سلسله د نبوت پیغامانه ختمه شویده ده, ده. دریم مساله په دې صورت کې جهاد فی سبیل الله او تلورمه مساله په دې صورت کې انفاک فی سبیل الله صورت په څلور برخو کې تقسیم دي اوله برخه سله ایتونه ده چې خلاص شوې ده په دې کې اوله مساله اثبات توحید بیانيږي دويمه برخه یو سلون والا یو سل شپګه بیا پورې ده په دې کې دويمه مساله اثبات د رسالت بیانيږي دریمه برخه يو سلو وعاوية نوالة دوست ودري پندوسة پوریده چه پاقی که دره ما مسلا جهات في سبیل الله بيانيگي و تلورم برخا آيات نمبر دوست و تلور پندوس نوالة تر آخير پوریده چه پاقی که تلورم مسلا انفاق في سبیل الله بيانيگي بياد اول عیسى تسل آيات 2 نوه پا دره و بابونو که تقسيم و اغا دره وره بابونو اغا شوی ده اول باب که بيان دره و دلو دویم باب که آب خد آ. عام خطابو او در این باب, باب که خاص خطابو بنی سرائیلو تشپک خطاباتو شو آخیره که چلور آیتونا پاتیو در چلور آیتونا در تعلق در دویم برخ سرم ده یعنی اثبات در رسالت سرم ده او در اول برخ یعنی اثبات در توحید سرم ده اثبات د توحید سره سر تعلق دسی ده چې جبریل علیہ السلام قرآن را وڑه ده پیغمبر اسلام ته سپارلی لیدل نو په دیوې د جبرئیل السلام تعلق توحید سرم م شو او د جبرئیل السلام تعلق د رسالت سرم م د ځکه چې نبی علیہ السلام چې د جبرئیل السلام چې د اغه قران پچا باندې ده په نبی علیہ السلام باندې ده نو په دیوې جو باندې د چلورو آیاتونو تعلق د اولي برخې سره م ده او دوي م برخې سره ده ایا تنه د اول برخی دي او مضمون په کلي دویم برخه دي او د اديده لپاره قران کوي چې په دې طریقې سره قران فصل پیدا کوي یعنی د اوله برخه یعنی اثبات توحید او دویمه برخه یعنی اثبات د رسالت د خپل منس سره وصل کوي چې دا دواړه مسلې لازم ملزومي دي توحید بغیر د رسالت نه نیمګړې دي او رسالت بغیر توحید ننیمګړې ده دا دواړه چکه یو زېشی نو دا دا مسله ده پوره شی په دیوځ باندې الله مې سېتونه راوړل چلور چې دا غي تعلق د دواړو برخو سره ده اول ایسا سلايتونکې بیان شوه ختم شو ده ختمه شوه ده په دویم برخه مضمون شروع شوه ده په دویم برخه نن شروع کیږي دا دوزه بندکې دویمه برخه نن شروع کی ان شاء الله خو مضمون شروعو شبم په دې دویمه برخه کې چې دا آیت نمبر 109 والا تر آیت نمبر 130 پورې دا په دې دویمه برخه کې نه اعتراضات کوي په پیغمبر علی السلام باندې موږ ویلو چې په دې برخه کې اثبات کوي د رسالت یعنی د پیغمبر علی السلام پیغمبري رسالت ورکیږي هغه کار ته چاغي کې یو کس د الله پیغام خلی او بل ورسې د پیغمبرانو دغه کار ته رسالت و ل کېږي دوی چې په کار کې د الله پیغام راخلی او بل اسپاري نو د پیغمبره السلام دا رسالت چې دی په دیبانې د یودو او د مشرکانو اعتازات وه چې مونږ تازه ک نه منو تاکده دي تاقیداری دی نو د هغې نه اعتازات په دیځای کې او لاما په نخکي دي مفیرونو په نخ دي او نور ایترا داتم چې له سورته ال عمران کې په نورو ذینو کې مخ په دیزه کې دا نه اعتراضات او دا غي جوابونه دي او د دې اعتراضات او په جواب کول سره اثبات کوي د رسالت چې دا د الله پیغمبر ده په هک باندې ته د په پیغمبري کې شک نشته دا ځان خبرې نه کوي درو جن نه ده جادوګر نه ده او دا الله د خوان پیغام تاستر ته راوړي یو اعتراض د مخکنی آیتونو کې څلور آیتونو کې بیان شولې چې ممتازه کنه منو پیغمبر علیه السلام ته وی چې تا ته وحی جبرئیل راوړي او جیبریل چې د هغه همیشه د پر شر راغله یعنی جبرئیل علیه السلام همیشه د پر عذابونو من راغله کومونه به اړول عذابونه به را وستل دا د وحی په ډیوټه معنی کې د له جبرئیل علیه پیغمبرانو ته بدر اوړه اکثر پیغمبرانو ته او دبا اکثر عذابونو معنی بم جبرئیل علی السلام راتلو زکه دا ټولو فرښتو سرداره د نخامخه اه بازی کارونه د جبرئیل السلام تسبال شیوی نو دی بن اسرایلو بووی يهود بووی نبی علی السلام ته چې مونږ تازه کنه مونږه تاله و هی جبرئیل او جبرئیل فرښت چې دا دا همیشه د پر عذابونو په شر راغلې نه مونږه کته نه منو کته له و هی میکائیل راوډه و نو ته منلې و زه جواب الله وکړو چې دوی سره د جبريل سره د دوخمنې هیڅ دلیل نشته دوی چې د جبريل سره د دوخمنې کوي نو د دې د دوخمنې سره هیڅ وجہ نشته چې دوی دغه سره دوخمنې کوي بلکې اصل وجہ د دوخمنې د دوی قران سره ده فانه نزلہ علی قلبک باذن الله د جبريل چې دین قران راوړسته پزده باندې دوی اصل دوخمنې قران سره ده چې قران راوړې ننني سبق کې دو برخه شروع ک آیت نمبر یو سریونه اسبات د رسالت نه اوله کې دا وقعي د اسبات رسالت ولم معجا هم او هر کله چ راغ دوی ته رسولون عزیموشان پ غمبر رسون کې د تنین چې د مخکې منه قدهذکر کړی و دا تنین دپاره د عزممتشان را ځي رسولونه ی عظموشان پ پیغمبر من اند د الله طرف د ال لاانه مص دقل لما مع هم تزی کوون کې د د هغه مسلو ماهم چې دوی سره دي ما لمد هغه کتابونو ماهم چې دوی سره دي دی. د کې اس باد کيده رسالت خپدي آیت کې آیت نمبر یو سله یو کې چې تاسو ته خو ازم شان پیغمبر راغو یعنی دا ځنه نه ده لګیا دا خبری نه خبرې نه کوي بلکې دا رسول د پیغمبر د مراله لګلې ځکه چې څو ته ما هغه تاسو او دا هغه مسلې کې کوم مسلې چې په کتابونو کې بیان شې ودین توحید توحید مسله دا د پخوانی ټولو کتابونو د ټول صحیفو د ټول پیغمبرانو اتفاقی مساله ده په دی معنی ټول پیغمبرانو اتفاق د اجماع د یو قسم په توحید معنی د ټول کتابونو سماویا اجماع په دی آ... په دی مسله باندې چې ټول اصل مقصد توحید دی د ټول کتابونو د ټول پیغمبرانو ولما جاءهم هر کل چراغ دوی تر رسول نیو عظیم شان پیغمبر من عند الله تر فضال لانا یني زن زنه خبری نه کوي مصدق لما تصديقون كده هغه کتابونو ما هم چ دوی سره دي هن بزفری کومن اللذین نوغرزو یویډلې من اللذین دا کسان نو طول کتابه چور کړې شو وته کتاب یني بنی اسرائیل یا يهودي ا دی یویډلې د دوی نه وګرزو چیشه وګرزو کتاب الله د الله وی وګرزو کتاب د الله وراء ظهورهم روستا دا شعگان اخپلونا کعنهم یعلمون گوی کتب ویچی دوی نپویگی پا دیزا کی گورا نبزا فریقون نبزا ویلکی گی القاع و شائن سرعتا لأجل کراهته نبزا ویلکی گی غرزول القاع و شائن غرزول دا یوشی سرعتا پا تیزی سرا ولی لاجل کراهته د ووج د بد غړون دا غینا لکه یو یو چاته تاسو کده شوویر کې چر مخ ویر ور کې مثال خبره یا یو غندغون ته چویر کې دا غې د دغه دغه د شی د بد غړون د وجه نظریه غورځي په لاس نه چیرې داخو ناوله شه ده یا غنده شه ده دیت مليکي کی په تیزي سره یو شه د ووج د بد غړون نه غورځول نو نباظ افاریکون وګرځاو یوه ډلې منه لزین داکس یعنی وی وګرځاو سره کمی وګرځاو وای کې دسی وګرځاو چې دغه کتاب بد ګڼلو او وی وګرځاو په تیزه سره ورآ ازور هي مورست شاغان خپلونه امام شایطبی رحمت الله علیه عالم ترشوینه آغا لیکي ذریه ایتونو لاندې چې بین بینه ايديهم دا کتاب د الله خو د دوی مخه ته پروتو تورات د کزبور د کینجیل او یا کوس قران ده د دوی مخه ته پروتو غرزول نو یکرؤنه او الوسطلوی توراتم الوسطو زبوریم الوسطو انجیلیم الوسطو قرانم مسخلق لوی ولکن نبزه به عمله امام شاطبیوی لیکن دلت د نبزن مراد ده وی چې غرزول او د الله کتاب په اعتبار د عمل په اعتبار د عملې قرآ غورزهیوو دانا چې کوآ راغست دی او لکه کافر چې نن س بهقرران راداخلي یا سوزه او یا بل عمل و سره کو علې غورځ یا بل بتی کوي دقرآ کافر خوااستم کافر د هغې لیکن مسلمان مسلمانقرآ غورځولی او هغه وختکې اوسم په اعتبار د عمل یعنی داقرآ مې عمل نه کول دا داسې دی لکهته چې قرآ شاته غورځ او داس یو لکه تی چې بد غنې د سیمنا چته مجبور نه غورځنه د سی ته غورځل لکه تی چې بد یو یوشه دوه نقصان ده د عمل نه کول په قران باندې نبذ فریق او غورځو و ډلې مینه لزین د کسانو او تل کتابه چ ور کړې شو ته کتاب کتاب ور کړې شو چا دی بولا دی په خوا د يهودو مليانو هغه ته کتاب ور شو تورات ورکړل شوی او زبور ورکړل شوی او انجیل ورکړل شوی پیغام الکتروناته پویدل الا مانيه الکتروناته پکې سومې سوم پویدل په الفاظ او ملفاظه باندې اوس موږ ته کتاب راکړل شوی د قران وی غرض اوتی شه کتاب الله کتاب د الله ور ازوري مرست شاګانو نه یعنی عمل او مان نه هم کانهم لا يعلمون ګوې کتب وای چې دوی نه او دی آیت کې د دې جملې کې و ان ذا الله <سؤال> کتاب ورزو و و کتاب وای چې دوی نه پویږي څه مطلب ده چې جاهل سره څوک چنه پویږي هغه بدل الله کتاب ورزای عملی لحاظ نه ان ذا کتاب د عمل لحاظ نه ورزو لچا کار ده جاهل خلقو کار ده جاهل کسب د الله کتاب شان شاته ورزای عمل بوربای نه کی موږ باندې د قران کریم پنځه فرایز دی ښه دا سر نوٹ کین پنځه فرایز په هر مسلمان باندې د قران دی علماو دا پنځه وړه فرایز رو باسیلی دی د احادیثونو د قران نه د پنهکړې دی او به متا واضح کړی چې دغه پنځه فرایز لري قران یو فرض د قران دا ده ته مونږ او تاسو معنی چې مونږ پدې معنی ایمان راوړو الحمدلله ایمان هم راوړل ایمان د سره راوړو چې د الله کتاب ده د الله د خوانه راغلې ده د دې په زبر زیر کې فرق نشته د کې زبر زیر دروغ نشته شک په کې نشته د د الله د خوانه راغله اخر نه وال تر سر نه تر اخره پورې یو نقطه یو لفظ د قران کغه زبر زیر یا غم د الله د خوانه دی غلط نه دی زبر زیر مراد مطلب چا یو معمولی غونته نقطم چې دا هغه دی کې د چا شامل نه ده بل چا پکې نه باسر نه ده دا ټول د الله د خوانه راغله دي کدی او او د اصل شی مطلب دخوا د قران اصل شی معنا ده الفاظ نه دي ته قران الفاظ غره چلور قسم الفاظ لرومنګا اوس موجوده په دنیا کې ور شوته یو قسم لا نور نمونه متخری ما بعض نمونه ویری دي ان چلور قسم مستس کو غره په الجزائر کې قران کو غره د الفاظ همدس الفاظ دي خو بعضی الفاظ بل رقم الفاظ دي ام دا غره کې ګټه په نوروزینو کو غوري افریكي ملکونو کې وګوري یا اندغه ته په دي عرب او بازو ملکونو کې وګوري نو الته د بازي بازي الفاظ د قران چې دي هغه جدا جدا دي او یو دا دا ورشه د قران مصحف دی موږ تاسو مخته جوړو دی دا به ټولو کې عام دی دا الفاظ چې ټولو کې عام دي عربو کې د الفاظ دي زموږ په دې منطکو کې موږ د دي خو هغه چې دی هغه الفاظ جدا دي معنی جدا نه معنی مغه یو شته نو اصل د قران شي چې دی نو هغه معنی دخا او الفاصری صاحب کرام په زمانه کې هم الفاظ د قران ډیر جدا جدا وو نو ابوبکر صدیق په زمانه کې رضی الله وان هو داغه په زمانه کې کله چې په یو جنگ کې کاريان و ځل شو ډیر زیات اومر فاروق رضی اللہ عنہو یو خبر درک کرلا شیره دا کاریان خوب و جل شو دا قرآن دست نا چه مگن زایش شی زکر قرآن کې خلکو ځان و زن او لکلیو چا سر یو صورتو چا سر دو نو چا سر دری صورتو نو چا سر شلو چا سر پنزوسو چا سر نو بیخی حفظ کردو رڑکی پروتو صاحب اکرام دسی صاحبو لیکن دسی کتابی شکل کې موجود نو دنیا کې نو ماری فاروق رضی الله ونه او بکر صدیق چې خلیفہ وغه دی ویلې چیردا مسئلہ د سینې چې بیا خرابه شورس تا مون خو زه وشتایو د پیغمبر اسلام لګریو زمونږ زمانه کې خدای نه خو آینده زمانی لهدا یو مشکل جوړ شي کدا قران همداسې سینې په سینې کاريان وو أجل چې نو سینې مخکې ټرانسفر نشي قران او د صحیفي چې کوم داوونه سینې چې ورکی شي آینده وختونو کې باول کا بکر صدیق چې په دې خبره کانه کېدو نه زکاغوی دا کار پیغمبر نه د کړځي ویلو وله وکما خو د عمر فاروق زنه سینې په خبر خلاصه الله پسینه کې چولی و چې دا کار وشي باید خو برحال عمر فاروق زنه هو او بکر صدیق ډېر مجبور کړو مجبور بار بار وته وی ورتوي چې دا کار ضرور دی باید موږ قرآن راجم کو پختل ژوند کې د ابو په خلاصه شبي وښکې عربی زید بن ثابت رضی الله ونه او صحابي دي چې غټ کاری دي احاديث کې دا غړ غبن شوی دي چ پیغمبر اسلام وی چې تاسو قرآن ز د کوینو هغه یو زید ابن ثابت ته یادای د بهر حال زید ابن ثابت رضی الله وان هو راغخته هغه د کمیسون مشره کړو او هغه دا ډیوټي حواله کړه چې تب چون صحیفه خلقو لیکلي د پیغمبر اسلام په موجودیت موجودیت کې داغه په زمانه کې هغه ټول صحیفه براجمه کې او هغه بچیدې هغه موږ یو کتابي شکل به وير بیا صحاب کرامو اعلان کړو زید می ثابت چې چا سره څومره صحیفي دي د پیغمبر علی اسلام نیویل دي نو دغه ټول چې ده ا راجا مکه مونږ نو عمر فاروق رضی الله عنه بولاړو دوه غواهان براغله غواهان به ور تیر کړ چې او دا صحیفه یا دا صورت دله صورتنا دا داما د دا پیغمبر اسلام زمانه کې لیکلې د پیغمبر اسلام په موجودیت کې داګه د سرپرسته لاندی نو دوه غواهان به مور ماڼه را وستل او به بیا غصیفی بیا غن قبولی کړل دا ټول صاحب کرام یو بل پیژندل چیرې دا پڅم روبو کړي لکه خو دی خو خو خلک نه به ناغستو نه غاستو بلکې ټول صحیح کسان او کاريانو د پیغمبر اسلام شاگردان او غو نه به قران را غاستو به بم په غصیفو باندې تنه غاستل پدی غمنزان پدی غمنزان کې زده کړه ملحدین په دای دا دا دا تر ازاد قیمه چې د خود پیغمبر دغبر زمانه کې د جمع شوي د خصص صحابه او جمع کړی د غ په وت مېوالي وروس ته ان به خبره په کې د نه بااصللي یا بیا دا کي بیاغ کړي بعضې اعتراات فی په د خبرو معظان پوه کوئ نو مری فرروکه زن هم به دوګان ب وا سته شایددن بیا به هغه نخه چېوه هغه بیا ځان سره را م نو بالاړی نسخه چې د د دوی سره را بیا زیای د ثابت چکې حاف مو د قرآ او ډیر پوه او پهقرران باند دغ کېو اوغ هغه الفاظ د قران هغه یو کړل چې هغه مشترک وو پټولو کې او چکم مثال خبر یو نیمځه کې یو لفظ مفصل دی هغه به بدون به خوړو هغه به لري کوم هغه زیات کوم لفظ به استعمال شوی او کوم صحیفو کې هغه لفظ به راوغستو او هغه به په حقیقت وچه وله او دا قران کتابی شکل کې او بکر صدیق ته وسپارلو رسمی او دا قران چې د هغه ټایم کې د حکومت زمواري تلاړو بیا ترک عثمان رضی الله ونو خلیفشه نو دا اسلام چې خور شو ورسیدو ایران نو وخت او افغانستان ته دغه مندکو طرفه بخارا سمرقند تخت خلغه تر ته خوډیر نو لړ قوت دغه نزدینس دی علاقې ټول فتحه شوی نو دغه ټیم کې بیا یو مسله بلا پیدا شو چې پر رسم الختمه باندې مسلمانان سره یوځینه و په الفاظ باندې سره یوځینه و د قران بعضوی جمال فاس بازوی زمال الفاسیدی جنگ په دی, دی باندې دا مسله راغله عثمان غنی رضی الله وان هوتا اغه ته چاو ویل چې کدا چې دا مسله حل نکې یعنی یو رسم الخط من د امت اتفاق کونکې اجماع ونکې آینده به بیا پم دی یو به زما د قران الفاسیدی بل و زما د قران الفاسیدی د قسم ډیره خراب شي او بل دا قرآن چې دا سرکاری تحویل ک دی سرکاری حفاظت ک دا باید سرکاری حفاظت نه د اووافاظتلاړ شي ځکه سره سرکار خو بدليږي حکومتونه خو بدليږي داس نه چاینده چې د حکومت راشي چې بیاغه ته ګوتې متونه وي نو نقصان اونکي دا چې د عوامو حفاظت لاړ شي نو عوامو کې به خلکې فسقۍ د کوي به ار چهارسر بکو قرآن پروت ی ار چهارسر نسخې پروت وي نو څوک کچیر ته یو کس پکې غلطي کوي نو بل سر با صحیح نسخه پروت ی بیا د غنې شاندای کړي کوسو غون دنیا کې پروت دی هر چهارسر پروت دی ما سر هم دی هر چهارسر پروت دی حافظان سره پروت سینو کې دی نو د قرآن یو یو چې یو څوک راځي چې اځانه په یو غلط الفا شامل نو بل ذکره پاس یا غلط دغه تا غلط ویلې دا یتونه خو دې غلط کړ نو عثمان غنی رضی الله وان هو بیا هم دغه صحابی د ازید ابن ثابت رضی الله وان هو هغه لوختل بیرته مګلنده ډوټي وسپرله چې ته هغه الفاظ چې هغه بیخي متفق الفاظ دي اجماعي الفاظ دي هغه مانه یو نسخه نو سره جوړه کا او هغه ما ته وسپارم نو بیا هغه دوباره چې اعلان وکړو او دخل کو نه ماغه صحیفه چې دته نه اغستې مخکړهغه صحیفه به واو واپس کړې خلکو لا درس دهر چا چوي دا صحیفه ټولنه برترو غوښتل دا غینه دسي الفاظ منه سوچو غورو فکر وکړو چېغه الفاظ یا نه رسم الخطه معنا نه هغه الفاظ چې کوم لفظ به د کوم ځای کې استعمال شي پایګی سوچ فکر وکړو او دا الفاظ زموږ استاد مخته پراته دي دا د دې الفاظ منه اجماع کړل بلکې دا غینه بعد تلور ورشه بیا راغله پکې په دنیا کې تلور مصحف دغه اوس مثال خبر دلته یا علمون دي یا علمون په ځمانه تعلمون دي ته فرق ديونه دونه معنا کې دونه نقصان نه کوي سیدا دوی پويږي او دوی د دوی په ځمانه تاسو پويږي دا دا یو کیسه مغرازي نور څه نقصان نه راځي نو بیا عثمان غنی رزلوانو چیده یو نسخه تیار کړل واغی او غینې کاپیاں یو یعنی نقلې کړلې او هغه ټول کاپیاں په ټول امت کې کوم ځای کې دوه حکومت او تل ولګلې ورتویلې چې دا قران دی او بس دا بد د دې قران نه چي غوالې کاپیاں واخلې ویلې کایو حفظه ګیزان سره او کوم نورې الفاظ چې صحیفه یا غټول عثمان غنی هغه وسوځولې برحال ته قران موږ نه پینځو حقوق دي. یو حق, حق دا د چموږ په دیما ایمان راوړو زمونږ دا ایمان چې د قران کریم کې شک نشته ته قران کریم یو یو لفظ هغه الله د خوا نه دویم حق د قران کریم دا ده چې موږ په دیما ځان پویو دا د قران کریم دویم حق ده دریم حق د قران کریم دا ده چې موږ په دیما عملو کوو او څلورم حق د قران کریم دا ده چموږ دا بیان کو چې چور سړی قران کریم زد کی اواغه عملمرمنه شروع کی نو هغه هغه په کار دي چې هغه بلل بیانم شروع کی بل درسم شروع کی او پینځم حقدار چې بیا د هغه د نافذ کول کوشش وکي چې د قران د چتر لاندې د قران د قانون لاندې موږ ژوند وکړو دا پینځم حق د قران کریم نو کتاب الله وی غورځو کتاب د الله وره حضور هم ورسته شاګان خپلونه یعنی پدې مانی عملونه کړو کانهم لا یعلمون ګوې کتاب وی چې دوی لا یعلمون په دې کې جاهل دي یعنی جاهل خلکو کار سي په قران باندې عمل نکول اوس دویم اعتراض په پیغمبر علی السلام باندې دا غی جواب کړي وتبعوا او تابيشول دوی ما دهغه شیطات له شیاطینه چلوستله په شیطانانو علام ملک سليمان علا احد ملک سليمان الفاظ د سيدي معنا کې علا احد ملک سليمان په زمانہ د بادشاهه د سليمان عليه السلام کې يا علا په زمانہ فيه یو حرف جر په بدله د بل حرف جر کړه تلشي نو علا په زمانہ فيه والي فيه ملک سليمانه ته بادشاهه د سليمان کې عليه السلام وما كفر سليمان او كفر نو کړ سليمان عليه السلام ولكن الشياطين لكن شيطانان وكفر وكفر کډو یوعلمون الناس السحر چې خودنه به کول خلکو ته د جادو دویمه تراس په پیغمبر اسلام باندې داو چې يهودو پیغمبر اسلام ته وی چې تر سليمان اسلام بارک تسوي نو نبی اسلام ورته چېغه پیغمبر بولم چې هغه الله پیغمبر ده نو يهودو یې ترا زکړو چې موږ تاسو کنه منو چې ته د جادوګرو ملګری سليمان اسلام خو جادوګرو او پیغمبر نو او تر جادوګر مرګې نو زهکه مونط نه منو تا سر چې کوون کتاب د دام جادو ده دا ته کوړ منې مونط ې نه او دا د جواب جوابقرآ کوي چې نا ته به او طبی شو د خلک. کل چې د الله کتاب او تبع او چر دا عطف ده دا نه بځاف ری کو نه لاندید مخکې کې نه بځاف ری کو دا الله کتاب کتاب الله دا الله کتاب چې دا الله کتاب او غورځو د تشی تابع شو او تبع او تابع شو د خلق ما ده هغه شي تطلع شیاطینو چول وسل به شیطانانو یعنی کل چې د الله کتاب دا دا او غورځو د شیطانانو تابع شو دا د کتاب د نيز د کول او په دې باندې د عمل نه کولو نقصان ده کله چې په یو منځ کې په یو علاقې کې یا په یو زمانہ کې دا الله <سؤال> کتاب وګرځول <سؤال> شي دا الله کتاب پریخول شي نو بل مقابل لازمي دا چاغه شیطان لرنیسی دا نه چې دلته یو کس به دا الله کتاب پری دی واغه به شیطان لرن پری خینه دا کې دنه شي یا به یا به حق لرنیسی یا به باطل لرنیسی لکتا سورت ہے سورت زخرف تین پینزوشتہ مسیح پارک کے سورت زخرف پو گو رہے ہیں آلتاللہ سوئیم پینزوشتہ مسیح پارک کے سورت نمبر شپک دیرش آیت نمبر شپک دیرش نہ ہمیں رکو نورست آیت دیں نہ ہمیں رکو پسے دیں په دې وشمه سپاری رکو آیت نمبر 25 و مې عاشو ان ذکر او چا ځان او چاچې ځان ڑونکو یاشو ویلکیږي ځان ڑونکو دولو ته عاشا یاشو معنی ځان توند دول دیوشینا و من یاشو او چاچ زان وडून کو ان ذکر رحمان د کتاب د مروبان بادشاهانه نو کیز له شیطانن نو خوش کو مونګه دمان شیطانان ی مسلط کو مونګه د ته شیطانان فهو له کرینن و دا شیطان د ملګری و این همو او یکینا دا شیطان چه در یسود دو نه همو خام دوی لران تبیلی داله داله د یعنی دا قرآن و سنت نه و یحسبو نه او غمان کوي دیان نه هم چه یکینا دوی محتدو نه پس رواندي د رواندی دل داله چه وی چو چوک ومای یعشو چاچی زان رون کو داله دا کتاب نه چاچی زان رون کو داله د کتاب نه ان ذکر رحمانی دا کتاب د مروبان بادشانه نو له نو قیز لهو غالب کومنګ دمانه شیطان نه چیتانان دابهڅ کوي فلو فوهوانو د شیطان جده له کورین د ملګری و هم او یقینا د شیطان دوی لره بندي د انسبید د لار د الله نه او يحسبون د ګمان کی انو مختدون چ دي په سملا روان دي د شیطان کج ته د الله کتاب پريد نو خام مخاب د شیطان لاستغورزيږي يا بده الله په حفاظت کې ځان ساتي او یا به شیطان په حفاظت ځان ورکه وکدا شیطان په حفاظت کې رضوان ورکو مبه اخو د کتاب نه بل د الله لري ګمړای دا ته د بد غومان کوي زو پسملاره ما زو حکمان دی ما لیکن ته په حکماني نه ځکه تاس د الله کتاب نشته ته پویږي نه د په کتاب باندې ستا عمل د الله په کتاب نه ده ستا کېد د د کتاب مطابق نه ده برابر نه ده وښیم نو دا غرانګي نور زوینه کوم راضی چې څوک د د کتاب نه ځان خوشي کوي نو شیطانان دا شي شی. صورت عراف بو ریالت او تسپیوی دی صورت عراف آیت نمبر یو سلو پنزاویا نہم اسی پارا آیت نمبر یو سلو پنزاویا یو لسه دو, دو دو لسه می رکومنس کی آیت دیں وَطْلُوا عَلَيْهِمْ او اول ولالين په دوی باندې نه بلذي خبر دا غسړي آ تينه هو چې ورکړې ومغاغله آ يا تنه آياتونه زمونږه فنصلا يني خپل د آياتونو علم یې ورکړې هو فنصلا خمنها نو وتو دې داغي داغي آياتونو د عمل فنو زکه په په اعتبار د د زکړې والو زکړه خوې و و اتلو فید عمل عمل د کتاب سره عمل اور نو نو فتبعو شیطانو نو کو دلر شیطان فکان من الغاوین نو چې الله د آیاتونو اله مر سرهو د الله د کتاب اله مر سرهو او عمل ور منهونو کړو نو فتبعو شیطانو کو دلر شیطان فکان من الغاوین نو شو دا ولو شینه او کچری د رفاعانه پورته کړي بو مونږ دلر منګ دلرا یل دل کدد الله کتاب باندې عمل کړي وی منګ بدر عزت ور کړي وی عزت من کړي وی منګ بیها په عمل کولو د الله کتاب باندې ولکنه لیکن د اخلا اخله د ال ارده ميلانو کوزم کیتا شوک او کوزم کیتا یعنی دنیا له شوکو کړو عمل پریحو نو واتب حوا او تابش ل خپل خوایشاتو د خوایش خبره ومنله لو فمسله کما سر القلب نو مثال د پشان د د دسپی سپي نو مثال د پښان د سپي ان تحمل الیه کچته بوج واچاله په زبانه نو یل حس حسس کئ او ت یا پرې دې دلاره نو یل حس حسس کئ سپي په هر حال کې جبه روباسلی او حس حس حس حس کئ دا رنګ دغه دغه سړی دغه عالم چې د الله کتاب پریخو خو از دکړو عمل ورمنه ونکړو نو د دې مثال د دې کس په ځان نوې ماده د کتابو خدنچ تاسو وی چیر دغه عالم لسپي وي دل لا کتاب وی چهاغه عالم چې چه دل لا کتاب باندې عمل پری دی او د خپل خواهش پر روان شي او دنیا ترته شو کو ساتي خپل خېټ اور باندې پالی د د مثال د دې کسبه الله وي فما نو فمثلو هو مثال د د کتاب مسل القلب سپی زک سپ هر ټیم کې وګي او د عالم هم هر ټیم کې بیا وګي خواري زاري ذلیلې بیا هر ټیم کې زکا چې د لا کتاب پرې خون دا رنګ سورې جمعه کې مرضی چلته الله ورتخر وې دي چې څوک د الله کتاب نه عمل نه کوي حال نو د الله د کتاب پرې خلو نقصان داره چې تو به د شیطان ملګری کېږي او د شیطان تابع کېږي او چې شیطان تم نه چلولي هغه بتوي وتبعوا او تابشودا خلک کله چې د الله کتاب پرېخو وتابو او دا خلک ما دا غشی تتلو شیاطین چول وستلو به شیطانانو عالم ملک سلیمان په زمانه د بادشاه د سليمان علی السلام کې وما ما کفر سليمان او کفر نه کړ سليمان علی السلام ولیکن شیاطین لیکن شیطانانو کفر او کفر کړو یعلمون الناس السحر چې خودنه به کوله خلکو ته د جادو د کیسه رقم و بعض خلکو د و چې سليمان علی السلام سره توپای وا او سلیمانی توپای باز اخر کلی کلی آغا ساوی گوتما وا او سلیمانی انگوٹی اردو کی وی سلیمانی گوتما آغا سرا او وی وی دا سلیمان علی سر دغه دا توپای دا خوالای او دا غوتمی زورو چې په دې زورو باندې جناتم تابع کړیو زناور سره خبرې مکولې هوا کې balo تلم یو جنبل زله بتلو سلیمان علیه السلام دا ټول وې د دغه غوتمی او دغه په زورو باندې کړو دا ټول دغه معجزه وي ښا نور د نه د کوم ټوپې اثر او د کوم غوتمی موتمی اثرو بلکې دا مستقیما د الله د خو نه السلام د پاره چې د لیکي چې سلیمان علیه السلام جادوګر دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ چونکه ابن کثیر په پول مفسرینو کې دسه منل شو مفسر دی هغه کلی دی اصل واقع هغه کلی دا راوي وای چې فلما مات نبی الله سلیمان هر کله چې د الله پیغمبر سليمان علی السلام مړ شو مقام ابلیس خطيبا ابلیس ودری دو خطاب کوونکه تقریر کوونکه خلق وته لعنه الله چ په هغه دا الله لعنت وي فقال وی وی خلقو ته ایها الناس او خلکو ان سليمان لم يكن نبيا بیشک سليمان چو عليه السلام هغه پیغمبر نه دی انما كان ساحرا هغه جادوګرو خلق ورته داتوي کوپر دی وغوته بوبا سا داتوي ته پیغمبر ل جادوګر وي هغه زمانہ کې نو دور ته وی چې ما سره ثبوت موجود دی خبره ما سره دلیل موجود دی خبره خلق ورته څه دلیل ته تاسو سره د دې خبره ده دورته فل تمیسو سهره فی متاعه و بیوته ولټوي د اغاغه آغا د جادو شیونه کتابونه متابونه د هغه په سامان کې او د هغه په کور کې لاړ چې کور کې وګوره اغه ست جادوئی کتابونه موجود دي کنه دي خلق ویخه خانک لاړ د سليمان السلام کور ته الته لټه شروع کړه او نو ابن كثير لیکو یم دار ابلیس راغلو ادو سليمان اسلام تخت کومزکه پروتو او خلق تو یوت دغه تخت لری کده تخت لاندو ګورتاسو چې تاغه تخت جیکرو جلاندو قتل الټو کتابونه پراته کتابونه چې کله دوی ول وسته و اری کی اسف ابن برخيا و دا کتابونه دي چې ما ته اسف ابن برخيا لیکلی دي للملک سليمان د پاره د سليمان بادشاه اسيف بن دو دووي د يهوود وو دا یو جادوګرو او د سلیمان اسلام السلام سر سره ملګري وو 24 غنتي و سليمان عليه السلام سره بغرزي دو او د اسيف بن برخيا چې وو د بچره کتابونه لیکل کوړي منتر سلیمان اسلام استان ته خوده ليو داغي پزور باندې با دا و سليمان عليه السلام چي د هوا کې غرزي دل کول او دا زناور و و سره خبري کول او مارغان سره جنات ته تابې کړو نو یې کتاب کې لیکلي او چې حاضر ما كتبه اسيف بن برخيا و ادا غلی کلی چاسیف ابن برخیلی کلی دی للملک سلیمان سلیمان علی السلام تا بادشاہ سلیمان علی الله علیه دی کی و ادا اصل کی دا کتابونه د سلیمان علیہ السلام په ژوند باندې دو دو اقوال دی مفصلونه دو اقوال دی و ادا اصل کی سلیمان علیہ السلام په کې د جادوګرونو دا کتابونه راغون کړیو جادو جادوګر جادو کوله د سليمان اټم ټور نه د کتابونو راغون کړه چې جادوګو کفر دي په هر زمانه کې کفر او سليمان اټم چې خلکو کفر کوو سليمان السلام هغه کفرې چې کوم نسخې وي خلکو نه هغه ټوله راغون نکړلې او بل زینون خپل تخلان دي اومندلې ځالته به یی په خلک باندې اخلاص شي بعضی خلکو دا ذکر کړی دي کې دي شي ولله الاته پټه تاریخ ته بس او بعد مفسرون لیکري چې نه وې دا سره کې د سليمان السلام په جون کې شطانو دغه نسخې ويیکې او د سولیمان ستان د ت خل لاې کې غستلی و چېکره سلیمان له موفاون بل خلکو ته و چې را هلته جادو کتابونه د سلیمان سره او چې خلک ولاړو کتابون ته مووجود او سلیمان سلام وګوره و بیا بل چېولله قسم په الله چې لکهکانه سلیمانو صاحرن قسم په خدای د سلیمان سر جادوګو چې دغ کتابونه پیدا شو هاذا سحري دا د جادوه د سليمان عليه السلام چې په بیازا تعبدونه چې د دې جادو په زور باندې منګ عاجز کړو منګ یې تابې کړو خپل و بهاذا قه کهر قهرنه او د دې جادو په زور باندې په بنګ باندې غالبو بنګ باندې زور ورو نو خلق ویچاو د خوري خیا خبره ده د خو سليمان اعظم خو جادوګرو دا, دا, جادو جادو دا خبره مشوره شو د سليمان السلام باركي مشهوره شوه شوه شوه او نسل در نسل دا خبره را روان او را د نو بیا زمانه پور د خبر را ووررسې دله چې کله اسلام په خپله زمانه که دالمان اسلام کر وکو چاغو پیغمبرو نو د یود ورتهوي چې نه تو خ شوي تو خو دغله تو خلکو مرګری جادوګروو مګری دمونږ تاه چې جادو ګر و خو نه و خو رختیا جادوګرو خې س مااس خو جا هغه هم د جادو دلارې به خلک تاببی کړي وو تن د جادو لا خ... خلق تابیکې نو الله د آیتونو راولېګل نازل کړا چنا دا جادو چوا دا, دا سلیمان اسلام نه وکړي د شیطانانو کړو شیطانانو دغه په زم باندې کتابونه یې خو او او, او او الزام پاره منه ولګېدو چې دا جادو ده غدا پوه شو د هم ایبلیکاسیر د ام نکلی دی او وای چې سلیمان اسلام د تخت لاندې دفن کړو دوی د کتابونه دغه دا کول دارې پوه شو او د بعضې پسیرو کول دا چې نه دا سلیمانستم هم را غون کړي د نور جادوګورونه او بیا د خپل تخان خ کړی خو کیر کول دارهغ چې نه دا جادوګرو خپله دغه ننسخي چې خ کړی او شدانان دغه کار کول شي بعض خلکوته به دا سوال را شي چې شددانان څنګه کار کول شي چې تخت لاند دی چې شی او منډی دا کارشادانان کولی شي حدی کې راضی پغمبر اسلام فرم چې آخره زمانه به سر چې اوړی به خ به یرره لريغاهکټه او پټک هم وخلی او چغبه چو ما چولی دا حدیثه سید پیغمبر علیه السلام چغبه ما چولی ګیربم غټ غټ پریخي پټکې و مخلی په منبر بناست خلک له خبرې کوي خلک بم جاړي او دی بم جاړي او خلک وې چې والله خبري و کړو خسته خسته بیان وکړو مولای سیف خلک له بیان وکړو مولای سیف پروشه نو لیکن دا به شیطان نبی اسلام فرمایي دا ټور کوفر غي تزم نو ګور کنه مشرک به د میمبر په په ممبر, ممبر ناستې شرق به غغی لګیا به کوفریت به غوي او خلک به جاړي د کېرامات اوولا بیانې کرامات اولیاء بیاوي نو کرامات اوانېټول کوفراتې ټول شررکیت غغی او د وای چې دا ختا دې دیین ب نومه د غرنګې شیخ خ درقادر جې لووان چې مونږ ته لو ان وو او لو وانې دوه سکلو ببیډې را دوه س کالو ببی نه را خلق اور بسلی کری دی دی دولس کالو بیڑے په دریاب کې غرق شوی و تایه کې و ناويم و او یو زلمیم و او دا غزلمی مور چې و د دریاب په غاړه باندې جړل دولس کاله چې خو غرق شوما بوړه شوما چې زویو د زوین گور مچله ناوي هغه دریاب غرق شو نو دولس بعد سلیمان اسلام راغلو او ورته چې ابای ولې جاړې دی ته چې ما حضورس کاله کیږي د زوی په غم کې جاړم ته پرتاي مناست يم چې تا د بابا منخت ور کړې تاسو کی سې دی کله که تاسو کیسې نو کوم دلې کل شو کېده کتابونه کوم د سی تا د بابا منخت ور کړې و نو هغه ورته چې نه ما خو منخت نه ور ځکه خو د بچی ته با ځکه خو د بچی غرش بابا ته ور کړې نه نو ورکو بیبی ورکو ما بیا سوله وې شیخ عبدالقادر جیلانی و ته دولسه کال بهړي درياب نو او ټول به ته جوندی کړ دا د دروغ کیسره او وي دا اولیا د کرامات نه دي ټول دروغ شیخ عبدالقادر جیلانی 200 کال بیړی د برکه مشهور ده هغه توحید بیړی ده 200 کال هغه د شیعاګانو په خلاف مقابله کړی زمانه زمانہ کې شیعاګانو دومره غالب شوی وو چې وزیرانو د څونه بدعات او تومره غلط احادیث زمو په دین کې راو ده زمانه احادیث دي او د هغه زمانه ریواجو نه رسومونو زمو په دین کې راوتی دي بدعات دي کدا عيد میلاد النبی دی او که د د شپه د شپې چې کومه غورافات کېږي باغښمه نه کده اغدی که دا نور تومره د موند کې دا ټول د هغه شیان غانو چې هغه ټایم کې د بادشاہ در, در بار ته رسیدلی وو وزیران او والیان او غرغړت اوهدی ورسره په هغه ټایم کې دغه بدعات او د غلط احادیث موږ په دین کې رانه وتل په سونو په لکونو باندې او محدثین چې دی په هغه زمانہ کې بیام قربانی وير کړل او دغه ټول یو حدیث پنهخه کړی دی دا غلط ته د ضعیف ته د کمزورې دی او هغه یو یو غلط کاری چي اغا اغه په نخښوي دي په زمانه زمانہ کې برحال دا شيخ عبدالقادر جلانی چي دو 12 ساله د شیعاګانو په خلاف منو جنگي دو تکلیفونه تیر کړو مصیبتونه تیر کړو او د شیعاګانو هغه اثر چو په هغه منطقه باندې هغه ختم کړو دا کیمرابنده کئ د د د شي اګانو ساده ختم کوځه کوي و چې شیخ عبد القادر جیلانی د دو دور سکارو بیړی رویستي وا هغه بیړی نه مراد توحید بیړې وا څرګرک شوی وا نو دغه شیخ عبد القادر جیلانی په غولت طالبین دغه کتاب نوم دی اغه کی لیکي وای چې وای چې الجن یظورون علل لوح علل لوح او جنات چې دغه خلق ته کوي د ګری سره د به پرریخې پټکې و خللی چخه او خلکو ځان کاره کوي شي او خلکوله چې د خو ما اوسویل چې کمه ابلی سه ختیبا پاسې د ختاب او خلکوته چې پیغمبر چې سر مادم خو نه دی و پیغمبر نه دی جادوګر دی نوشیتان کله که د انسان په شکل کې راتللی شي دغهرنګې شخ دقادر جانې خپله کېسه کو خ خلله واقعې کو زه ځل په زنګل د زنګ له د شپې هلته به کول وځي جوازل شپې عبادت میکول کینا عبادت میکول سپينه غونډه رانه راغله او مال وی چې یا شیخ عبد القادر جیلاني ته یا عبد القادر جیلاني ته کامل شوی ته پورا شوی نورم زموز مکاوا عبادت نورم کوا و چې ما سوچ کړلو چې قران خو وی چې وا عبود ربک حتا یا اکل یقین قران خو وی چې ترغيب عبادت کې ته ترته ته مرګ نه راغله بدا ته کېدې شي یمره دا سپین لرنا د هر چي چي ده دا ملوي چې ته کامل شي پوره شو وي ما دارکو چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوه الا بالله زه خو پښوم شیطان دي و په هغه باندې اور ولګې دوه لوی زوار خپل خپل دي غول دي غول طالبین کې د لیکلي او هغه رانه چې وخت مشوله وی بیا زه خپل عبادت کې مشغوله شوم او چې موده بعد چې وخت باچې بیا وي یو شی راغلو اما سره ما سه شروع کړم لوي و چې ته مانه بد د خپل علم په زور باندې ستاغون ما او یا پیران گمراه کړي دي د شیطان او ابلیس ستاغون ما او یا پیران شیخ عبد القادر جلانو غون زما ستاغون دی نه مونږ ډېر کمزوري خلک ګونانګاري او زموږ په ګناونه مبتلای ته شیخ عبد القادر جلانو غون ته چې د پرېزګارۍ په اعلى درجه باندې واغټیم کې اغل وی ما او د پخوانیو متون رانیولې ټول تنگنا نه پورې په یودو کې او په هرمت کې ستا د اویا کسان چې ستا په در جمه ناستو غ غټ پیرانو هغهه ماګم را کړي دي ختا کړي می دي وای ماړ کې سووچککو چې دا او ته علمی تهقب راچي چې تو خړ عاالې وای ما و چې نه ما بیا و دقلمی مې ویلې پوه یني ماده ډېر کې داراسو چې دا غټ عالمي تکبوري پرډ کې راځو کبري پرډ کې راځو بیا مو وی چې نه عالم خوشنفه یو الله ده زما به څه زما به علم څه نشته نشتهنان کله کله دا کار کوي ښه انسان گمرا کوي خا د سیم کله کله کوي شي شیطانان چې کله کله یو سړی یو پیری یو مولای هغه مشورې چې خلق ورای شي نو څه کې شیطانان خارشی منطقه کې خارشی چا پچا مانی سرونی سي چا مانی ګردیونی پا چا مانه کلمی ونیسی چا مانه یوزی ونیسی چا مانه بلزی ونیسی خوگیگی داکرانو مانه گرزی گرزی گرزی کوي او اغیه نر اوزی نتیجه نر اوزی دا چه مرز ده اخیره که خزی خواستی دستی آغا قونتی دیکن خبرونه لکه جاه خې خ پوه ذې خیم جاهله ې چې پهتونونه پوهږي خبرونهخورډ کې و یاره ته خو کېږي نهخورې د پلانکې د پیر راغلی راغ دی ماسب راغلی دی یو چپواچ چې داک ورې خي او یو چپوا چې داک چې د کلم خ کوي او ډیک بعد بااسې خلکو نه تاې خو بعد نو ماسب رالاړ شه نو مولاب یو دم مشور شي یو دمه پلانکیزي کی پیر څه برابرته د پلانکیزي کی مولا څه برابرته یو دمه اروش تخري او پوسوونو پزرګونو خلق په یو ټیم کې ور روان شي او یا وي شیطان خوب کې راغلو وي پیغمبر اسلام خوب کې ورغلو او مسواک ورغلو دانه راوته وزیرو کې غالبا مسواک ورکړو خوب کې بابا اوی دا وي پیغمبر ستنه خوب کې خوب کې مسواک ورکړو هغه وي ټولو مانه مسواک مگل نو یا بخ کېدل نه بخ کېدل خدوکان دکانداري روانه و و شیطانان قله کړه دا کار کوي خلک گمراه کوي اغ پلی کې mula sara we mal gada agadam kade da we mal gada dir kai agadir ke dam khushta kana we dam khugor we hadith ne sabit dam sta aw taweez khushta kana wor we hadith sabit taweez khushta no ag taweez jadoo da agila taweez nu wer kade da jadoo koori mantar de torida taweezu ne ndi taweez khodi tawele ki che ta de quran ayatuna pa yo kaaghaz uli ke ya da ahadees me kun duawagan sabiti di ag pa yo kaaghaz man uli ke aw yo chale baghda wor wa che ag ma shum آ, ثابت دی د غټان لپاره بیا مې دی ثابت په دې وجه مانه خه طریقه داره چې تعويذ دی غټانو لپاره جائز دی خو خنه دی ځکه غټان چې سملی باثروم لذي نور کیسه کومه حالات او سرمخکیږي او هغه د قرآن آیتونه یا د خوین نمونه په کې پراتی داخ خنه دی جائز دی که یو څوک چا وې شي خو چې قرآن آیتونه به کلچل شي خان دا نور کوړ منتر نه خېم دا تعويذ دی دل مونږ به خې پوه شویم نو برحال دلته بچید تعویذ نه بالکل اج خلاص کی نه کی به خله خبر یا جبرئیل او یا عزازیل او یا پلانکی او یا پلانکی دا کوړی منتره وبکیل کلی نو واتابو دغه رقم بالکل سليمان اسلام په زمانه کې دغه رقم د جادو اثراتو او دغه رنگ خلکو په کوړی منتره کول او دغه الزام په سليمان اسلام باندې را چې دا هم جادو ګرو نووذ بالله اصل کیسه داوا وتبعوا او دا داخلك ما دهغه سي تتلوچ لوستلو به شیاطین او شیطانانو علام ملک سليمانه په زمانه د بادشاهي د سليمان عليه السلام کې وما ما كفر او كفر نو کړ سليمان عليه السلام یی جادو له كفروي مطلق په دیو زمانہ امام ابو نيف رحمه الله له اغه چې جادوگر وی چې الساهر یوقتل ولا یستتابو امام مالک او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا غو مسلک داري چې جادوګر کلوونی ولې شي یکتلو وجل قتل او وجل کیږي ولا استتاب او توبه تو توبه نکوب لږي خو فرق فکه صرف دا ده چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي وې جادوګر ونی ولې شي او توبه نه یو باسر یعنی جادو کې مبتلای جادویکول توبه نه وباسنه او اونی ولې شو نو به توبه نکوب لږي دایرک به وجل کیږي قتل کیږي او امام مالک رحمت الله علی او امام ابو نیفر رحمت الله علی وی کچیرتا د نیول کېدونې مخکې توبه او باسلې و باسل نیول شې نو حکومت نو نیولې او توبه او باسلې وکال مخکې میاش مخکې دو میاش درې میاش ته مخکې پریخ او د کار جادو مدو پریخی او بیا دوه می اشت بعد شو یا جا توبی نه بادون نیول شو نو بیا به وجل کېږي نه بیا ما فته خیر دی خوما مالیک کووي چې بیا هم نه د مااف دغه مسک لک دغه ټایم کېه دغهځ ک بیاخته ووي چې نه که تووببه یو بااصلې کونی و بااصلې کوی وللی شو به دا وجل کېږي او امام شافی نه ملی و دغه مسک دا او جادوګر وی ولی شو کتل کړړی وو دغه جادو د وج نه چوک م شووي وجل کېږي دیم کساس کېږي او که صرف جادو کړی وه داغه دا جادو د وجہ نه څو قتل شوی نو نو بیا به تل بل څه حساب او تبر کول کیږي برحال دا مسلکونه دي امامانو مختلف قوانين دي بس یو یو کسم قانون دی بل بل قسم قانون دی پوه شئ مونږ چې د چوکې دلته حنفیانو او د اهنافو مسلک من مونږ مونږ د امام ابو نيفه په مسلک من بزو داغه فتوا به زمونږ لپاره معتبره اده نور فتوی به زمونږ لپاره جواز لريخه پدې شی باندې ځان پوي کنه دا نه چې مونږ جانور خل دا نور, نور, نور مامن او مونږ په سې نه او تابې شو د خلک ما دا غشي تتلو شياطينو چولستل بشيطانانو علام ملک سليمان په بادشاهي د سليمان عليه السلام کې وما ما سلیمانو او كفر نو کړ سليمان عليه السلام ولیکن شياطينه لكن شيطانانو كفر کړو يعلمون الناس چ خوډنه به کوله خلکو ته ا د جادو دا نور ايات چره دا بن شالله لمما وهر کله چې جا همه راغ دوی ته رسولون یې مش پغمبر من نه انند لا طرف الله نه مستصد کوون تصدی کوونکې لما دغ کتابونه مع هم دوی سرهوو نه بزه فری کوونه لوورځ ی ډړللی مندل لا نه د اقسانونه اوتل کتابه چې ورکړی کتاب شو ته کتاب چې شی غوردهو کتاب لا کتاب د الله راورې م وروسته شاګو خپلوونه یعنی عملی منونه کو قاننم و کتاب و چې دوی لا یعلممون نپه کې دله په کتاب باندې وتابو او تابيشو داخلك ما دغه شي تتلو شياتينو چلوستو به شيطانانو عالم الملك سليمان فبادشاهي د سليمان عليه السلام کې وه ما کفر سليمان او کفر نه کړ سليمان عليه السلام ولیکن شياتين لیکن شيطانانو کفر او کفر کړي او یعنی جادوي کړي وه او عالمون الناس السحر چې خود خود نه کوي خلکو ته د جادو